פרק י"ב ויען איוב ויאמר, אמנם כי אתם עם, ועמכם תמות חכמה, גם לי לבב כמוכם, לא נופל אנוכי מכם, ואת מי אין כמו אלה. שיחק לרעהו אהיה, קורא לאלוה, ויענהו, שיחק צדיק תמים. לפיד בוז, לעשתות שאנן, נכון למועדי רגל.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 הלא אוזן מילים תבחן, וכך אוכל יתאם לו. בישישים חכמה, ואורך ימים תבונה. עמו חכמה וגבורה, לא עצה ותבונה. הן יהרוס ולא ייבנה, יסגור על איש ולא ייפתח. הן יעצור במים ויבשו, וישלחם, ויהפכו ארץ. עמו עוז ותושייה, לא שוגג ומשגה.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 שוטח לגויים, וינחם. מסיר לב ראשי עם הארץ, ויתאם בתוהו לא דרך. ימשהו חושך ולא אור, ויתאם כשיכור.